Kilómetros de balde, un 28 de setembro, como xa está desacostumados, Juan Ortiz, dende o paseo do Burgo, non é xa, dende a ría do Burgo, a partir de agora vou dicir dende a ría do Burgo, porque normalmente os sábados, que hoxe é sábado, e últimamente estou moi a gravar os sábados, o que faco é dar a volta a ría. E, o paseo do Burgo realmente está dunha beira, e sempre grabo este kilómetros de balde na outra beira da ría, E por eso vou decir, den Ría do Burgo. Sin embargo, o quilómetros gratis, ese o empezou a gravar dun lado da Ría, e remato xa no Paseo do Burgo. Este, digamos que, eso, na Ría do Burgo. Todo queda na casa. Ai, recordos, recordos. Levo unha semana de recordos, porque a semana que ven, o fin de semana que ven, vou terme que chegar a Madrid porque, bueno, vou ir adiantando cousas. A partires de novembro vou empezar un máster que, polo que me vou ter que chegar a Madrid cada 15 días e ata xullo, máis ou menos. Previo a ese máster vais celebrar un seminario que xusto o vendres da semana que ven, o día 4. Noinda que non forma parte do máster é non é obrigatorio Sí que convinte, así que atalá que me vou a chegar, eh, de paso, que vou estar en Madrid e que o gasto teño que facelo, de transporte, todo iso, voume a chegar tamén aos Podcast Day. Os Podcast Day ven ser un... Non sei como chamalo, sustitudo, endelogo, que non. Remedo, entendo que tampouco. Bueno, é unha reunión de podcasting que tendo en conta que non vai a haber... Xornadas de podcasting oficiais, j -Pod. Este ano, pois De algún xeito Poderíamos entender que vai ser a reunión máis importante Que se vai celebrar No estado Como decía, son así sensacións estranas Porque aínda que levo Vamos, temos clarísimo, non? Toda, toda circunstancia do podcasting De uns anos para aquí e De como se vai movendo a cousa E tamén das circunstancias específicas das Jpo e de, de todo isto pois, claro, a chegase o día e un pensa non que poido ser e non foi aquí en Galicia eh, tentamos alguna que outra vez facer eh, unhas J.P.O.D., celebrar unhas J.P.O.D. invitar a, todos, eh, a todas as persoas namoradas do podcasting neste país que se achegaran aquí Tiñamos en mente, ademais, pois un pouco retomar o espírito que eu entendo deberían ter as jornadas de podcasting. É un espírito que eu entendo de xeito moi particular. É, entendo tamén perfectamente que non sexa o modelo que outras persoas prefiran. Pero é un modelo que, que eu votei de menos. Bo, o levo a votar de menos prácticamente de endeas de Zaragoza, que se celebraron no 2015. En 2016, na miña opinión, empezou a perderse. En Alicante, o ano seguinte, algo se recuperou, pero... Meh. E por último, as do ano pasado en Madrid, pois directamente foron outra cousa. Foron outra cousa total e absolutamente diferente ao que deberían ser unhas jornadas de podcasting na miña opinión, que xa digo, é unha opinión moi particular e para nada obrigatoria. Cada un opina, por suposto, o que quere. O típico avión, Concho, este nensequera o recoñece. Este debe ser un privado porque nensequera sequera recoñece o modelo. Tampouco é que coñeza tantos, eh? eh? Que parecía que todo estaba preparado, non? Para que Este 2019, as xornadas se celebraran aquí na Coruña. Estábamos todos deseando facelas, pero bueno, as circunstancias tampouco permitiron discrepancias. Bueno, non, vou pasar de puntiñas sobre este tema. Foron discrepancias coa actual xunta directiva da Asociación Podcast. Discrepancias non que nos pusiésemos a discutir, senón que... Bueno, de, determinadas declaracións por parte de persoas, tanto de aquí de Galicia como actuais, bueno, ou pasados membros da Xunta Directiva da da asociación, pois fixeron que o ambiente estivese, estivese bastante tenso. Eh mm, ao final decidimos, e, eu per, persoalmente eu tive mm, moita culpa. Casi diría que fun eu quen empurrou ao resto dos compañeiros aquí de Galicia para desistir de facer as jornadas. E queda aí esa, como esa espiniña, non? Porque ademais penso que agora sí que xa non se van celebrar aquí nunca máis. Eh, e tiraremos por outros derroteiros. Entón, claro, a chegarmos podcast dei, que xa digo, non é ao tipo de reunión que máis me apetece, Pois, non, fai que me sinta raro, que levo un, como toda as semanas e pensando, jo, que pena, non? Ainda así, bueno, pois vou ter ese, eh, esa oportunidade eh, de achegarme sobre todo e abrazar a moitas persoas, porque eu agora mesmo, as, os podcast dei, vou única e exclusivamente a dar abrazos a... Case, case, case, nensequera a coñecer xente nova, senón simplemente atoparme con persoas coas que, vamos, que, que son amigos e eh, amigas, máis Ma, amigos que amigas realmente en esto do podcasting. E quero darles un abrazo, e sei que se están ali en Madrid e gusto isto o día antes, pois a chego malí e, mira, se teño que pagar 20 pavos por... 20 euros, eh, 20 euros a entrada... Que non sería moito se as charlas e todo iso tivesen algún tipo de interés para min. Pero supoño que serán como o ano pasado, é dicir, determinadas empresas mercan espacio-tempo nas salas para dar para contaros a súa historia. Esa historia, pois estás interesado en monetizar, en facer deste un negocio, Entendo que é moi interesante, pero para os que non tiramos por, esa, por ese lado pois, pois que non nos apetece tanto E o que sí que me apetece é eso, dar abrazos a moita xente E tamén escoitar a certa xente que sí que vai intervir Por un lado, é eso, é, estou, jo, que pena Que non se vayan facer aquí en Coruña E por outro lado, que ven, que a semana que ven voume a reatopar Con amigos que casi, casi, casi, sobeixo unha vez ao ano, eh, teño moitas ganas. Non vou decir nomes porque... <ríe> bueno, hai moita xente de Madrid, pero a eses, vá, mm, dame máis ou menos o mesmo, porque, como vos decía, como vou estar prácticamente durante todo o curso, daqui para lá, cada 15 días, pois nun entre un outro, voume a topar co, coa xente que quero de Madrid pero hai outra que non, eh, eu que sei, xente que se achega dende Sevilla, dende Granada. Bueno, espero, por exemplo, que Raúl, que doutor Genoma se atope. Vaya, se achegue dende Granada. Bueno, non quero dicir nomes, no? pero, pero, pero moita xente, eu que sei. Claro, eh, como non podía ser de outro xeito, aquí empecé a botar nomes, que xente que me apetece muitísimo reencontrarme con ela, e deixei os nomes de outra muitísima xente, así que Corto todos eses nomes E xa os saudarei o sábado que ven E logo que xente de Madrid, non? Toda xente de Madrid Pero que a ese xa digo Como os vou ver máis a miudo Pois non non, non, non tanto eh, Bueno, nada Aquí en Galicia Jota non, pero xa sabedes que A nosa intención é Organizar outro tipo de eventos Xa levamos un retiro O retiro podcasteiro O primeiro foi directamente por invitación Eh, eh, supoño que a intención bueno, cando menos a miña intención é eh, de facelo cada vez máis aberto máis aberto, máis aberto e que se chegue que enlle pete eh, seguiremos por aí, dende logo non van ser unhas jota pero dende logo tampouco vai a ser eso, un espacio de encontro para xente que quere monetizar e eh, nada máis, eh, veña unha aperta, eh, vémonos a semana que ven, chao chao